Студія Калідор презентує Класика фентезі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ шостий Він обов'язково дослухається до тебе Гарит сидів, вмостившись в амбразурі одного із високих вікон, що прорізали усю довжину південної стіни Королівської галереї. Бліде денне світло мерехтіло у діамантах його старомодного одягу. Щойно друзі мені розповіли, що дракон учора знищив обоз із харчуванням для військ, які тримають в облозі халнат. Майже тисяча фунтів борошна, цукру і м'яса. Усе було знищено. Бики і коні або вбиті, або порозбігалися. Тіла охоронців спалили одразу ж після того, як упізнали. Герет нервово поправив майстерно оздоблені краї свого церемоніального одягу. Глянув короткозоро на Джона та Дженні які сиділи поруч із ним на різьбленій лаві чорного дерева, інкрустованій малахітом. Офіційне вбрання для прийомів у короля, відповідно вимог етикету, лишалося незмінним ось уже півтора століття. Тож усі придворні та прохачі, які зібралися у цьому довжелезному приміщенні, виглядали пихатими і нагадували учасників маскараду. Дженні особливо відзначила, що Джон, який розіграв закутого у шкіру і пледи варвара перед юними придворними, був далекий від думки вчверити щось подібне у присутності короля. Гарет не погребував особисто виконати роботу Камердинера. Він сам допоміг Джону вбратися у кремовий із блакитним атлас. Взагалі-то це було обов'язком Бонда Клерлока. Але Дженні вирішила, що юний Бонд, знаючи наскільки суворі вимоги до одягу прохача, Цілком здатен був навмисне внести у складне вбрання якісь безглузді додатки, які драконяча згуба просто не помітить. Бонд також був тут, серед придворних, які очікували на появу монарха. Джинні могла бачити його наприкінці Королівської галереї. Як завжди, костюм Бонда затьмарював інші вбрання – Кожнісінька із незлічених складок його мантії носила відбиток вишуканості та глибокої продуманості. Вишивки сяяли немов візерунок на спині змії. Обличчя Бонда було розмальоване у архаїчній манері, якій деякі придворні й досі віддавали перевагу перед сучасними помадами та рум'янами. Малюнок на щоках і лобі юного Клерлока робив його блідість особливо помітною. Хоча, зауважила про себе Дженні, сьогодні він має дещо кращий вигляд, аніж під час їх переїзду у Бел. Нині він був не настільки виснажений і хворий. Юнак... Озирався із нервовим занепокоєнням, немов виглядав когось. Вочевидь, зієрн. Учора, незважаючи на нездужання, він знову був її вірним супутником. Їхав із нею поруч на коні, тримав її батіг або ж позолочену кулю із пахощами, а часом підхоплював повід її скакуна. Коли господині доводилося сходити. Та як він не вислужувався, отримав натомість мало, подумала Джені. Адже зієрн весь вчорашній день витратила заграючи, з Гаретом. І не те, щоб Гарет був зовсім байдужим до її чар. Не будучи учасником цієї інтриги, Дженні відчувала дивне почуття бездіяльної цікавості. Ну, начебто вона спостерігала за шлюбними іграми білок з-за ліконної фіранки. Не помічена більшістю придворних, вона бачила, що Зієрн – Кожною своєю посмішкою, кожним дотиком свідомо насміхається із почуттів Гарета. Чи знають маги любов? Він ставив це питання іще у зимокраї, вочевидь, намагаючись зрозуміти, чи кохає його зієрн і чи він сам її любить. Але Джені надто добре розуміла, що кохання і бажання. Це зовсім не одне і те ж саме, тим більше, коли мова йде про вісімнадцятирічного хлопчака. Газі Єрн за усієї своєї пустотливої манери триматися по-дитячому, без сумніву була вельми досвідченою жінкою. І для чого ж він їй потрібен? Дженні довго міркувала над цим, дивлячись на незграбний профіль Гарета на тлі м'яких кобальтових тіней Королівської галереї. Просто потішитися його судомними спробами не зрадити батька, чи спокусивши певний час керувати ним, а одного чудового дня стравити його із королем, закричавши, наприклад, про зґвалтування. Легкі брижі пішли галереєю, немов вітер пройшовся полем стиглої пшениці. В далекому кінці забурмотіли голоси. «Король! Король! Король!» Гарет квапливо підвівся, поправляючи складки мантії. «Встав і Джон!» Сунувши старомодні окуляри глибше на перенісся, він узяв Дженні за руку і рушив за гаретом, який поспішав до шеренги придворних, які вишикувалися вздовж галереї. Вдалині відчинилися оковані бронзою двері. Через поріг переступив щільний чоловік, вбраний у сліпучо пишну ало золоту ліврею. Це був розпорядник королівського двору Бадегамус. Мілорди, міледі, король. Беручи за руку Гарета, Джені відчула нервове тремтіння у його пальцях. Адже все таки він вкрав печатку батька і порушив його прямий наказ. Блаженне відчайдушне незнання властивих героям балад, які ніколи не думали про наслідки власних подвигів, схоже, залишило Гарета. Дженні відчула, що він рушив вперед, наготувавшись виконати належний вітальний уклін, прийняти відповідь батька і запрошення до приватної розмови. Король наближався. Його голова бованіла над натовпом. Він був навіть вищим від свого сина, і волосся у нього теж було як у гарета, тільки густіше, кольору теплого ячмінного золота. Голоси придворних наближалися до них хвилею, немов рівний гуркіт прибою. Мілорд, мілорд, мілорд. Дженні згадала Зимокрай, або, як тут його називали, Вінтерланд. Вона очікувала, що відчує образу, побачивши людину, яка позбавила захисту її рідний край, прирікши його на загибель. Або, можливо, відчує побожний трепет перед тим самим королем, за чиї закони усе життя боровся Джон. Але нічого такого вона не відчула, адже Урієн Белмарі не відкликав військ із Вінтерленда. І закони також становив не він. Ця людина була лише спадкоємцем тих, хто зробив це. Швидше за все, король, як і до своєї подорожі на північ, навряд чи думав про такі речі. Король наближався, киваючи то одному, то іншому із прохачів, із ким він хотів би порозмовляти наодинці. Джені раптом відчула, наскільки чужий і незрозумілий їй цей високий чоловік у темно червоному королівському одязі. Її батьківщиною був зимокрай, її народом були жителі півночі. Щоправда, був у її житті ще і Джон. Джон, пов'язаний із королем якимись зобов'язаннями. Джон, який присвятив цій людині свою відданість, свій меч і своє життя. Дженні ясно відчувала, як зростає якесь напруження в міру того, як король наближається до них. Усі крадькома зиркали у їх бік, гадаючи, як же зустріне король свого блудного сина. І ось нарешті Гарет виступив вперед, затиснувши вирізаний немов дубовий лист край мантії між другим і третім пальцями правої руки. І з дивовижною грацією він склав своє довге й незграбне тіло у досконалому поклоні Сермендеса у Силах, яким має право вітати тільки спадкоємець і тільки монарха. Мілорд, Король Урієн, II Белмарі, Сюзерен Марча, Лорд Віра, Наста та Семи Островів. Якусь мить дивився на сина порожніми безбарвними очима, глибоко втиснутими у виснажене обличчя, а потім, не промовивши жодного слова, повернувся. Повернувся, аби кивнути наступному із прохачів. Від такої мовчанки могла б задимітися фарба на дерев'яних панелях галереї. Немов чорна отрута, кинута у чисту воду, тиша розійшлася до найвіддаленіших кутків галереї. Голоси останніх прохачів лунали так ясно, немов вони не шепотіли, а волали. Звук закриття бронзових у позолоті дверей, за якими зник король, пролунав немов удар грому. Джені усвідомлювала, що тепер усі в галереї уникають на них дивитися і, все ж таки, не витримуючи, зиркають крадькома на обличчя Гарета, таке ж саме біле, як і його мережевний комір. М'який голос раптом пролунав позаду. Не серце на нього, Гарете. Це була зієрн. Вбрана у темно-сливові майже чорні шовка. Просторі рукави її вбрання були прикрашені рожевими бантами. В очах кольору меду було помітне справжнє занепокоєння. «Ти ж сам знаєш, взяв його печатку, відбув у мандри без дозволу». Цієї миті голосно заговорив Джон. А не здається, що це дещо надто дороге покарання для хлопчика? Ну, я маю на увазі дракони і всіляке таке. А ми тут що, повинні чекати дозволу і з ним битися?» Губи зі Єрн стислися, але наступної миті розсунулися у усмішці. У ближньому кінці Королівської галереї у величезних дверях прочинилися менші дверцята, і бадегамус голосно назвав ім'я першого прохача серед тих, з якими побажав розмовляти король. «Дракон не становить для нас жодної реальної небезпеки. Ти ж знаєш, він надто зайнятий тим, що нищить селянські двори уздовж злого хребта. А, Ну, зрозуміло, сказав Джон. Тоді, звісно, все гаразд. Ти сама поясниш це селянам, чиї двори, як ти кажеш, дракон нищить. Очі чаклунки спалахнули таким гнівом, немов подумала Дженні. Ніхто іще не розмовляв із нею у такому тоні. А якщо й розмовляв, то дуже давно. Опанувавши себе із зусиллям, Зі'єрн пояснила немов маленькій дитині. «Ти повинен розуміти. Король має значно важливіші справи». «Що? Важливіші, аніж дракон на порозі?» – ображено запитав Гарет. Зі'єрн дзвінко розреготалася. «Не варто розігрувати тут трагедії із цього приводу. Я ж тобі казала, любий, це тільки додає зморщок». Відкинувши голову, Гарет ухилився від її грайливого дотику. «Зморщок! Поки ми розмовляємо тут, люди гинуть!» «Та досить, Гарет. озвався бонд Клерлок, що стояв неподалік. «Ти поводишся гірше від полікарпа!» Поруч із блискучою пишністю зірн, обличчя Бонда під архаїчним фарбуванням виглядало навіть більш стомленим, аніж раніше. Доволі благодушним напускним тоном Бонд продовжив Не шкодуй тих, бідних пейзан, Гарете. Дракон це єдина родзинка у їх сірому житті. Родзинка? почав було Гарет. Тазієрн сердито стисла його руку. «Тільки не надумай читати нам проповіді про любов до ближнього. Це було б виснажливо», – вона посміхнулась. «І моя тобі порада», – додала вона серйозніше. «Не роби нічого, що могло б розсердити батька. Будь терплячим і спробуй зрозуміти». Бадигамус, який знову повернувся у галерею, минув групу гномів, які самотньо розташувалися біля різьбленої арки західної стіни. Один із гномів підвівся назустріч розпоряднику. Зашурудів дивний шовковий одяг. Пасма біло-молочного волосся розтікалися струмками по згорбленій спині старого. Герет іще на початку їх очікування повідомив пошепки Джені, що це Азуїл картуша Ранс, хоча люди, які ніколи не могли вимовити гном Ячихімин, називали його просто дромар. Тривалий час цей гном був послом безодні Ільфердіна при дворі короля Убелі. Розпорядник впізнав старого і помітив його рух. Потім швидко глянув на Зієрн. Та похитала головою, і розпорядник відвернувся і пройшов повз гномів, ніби не бачачи їх. «Зовсім знахабніли», – зауважила Чаклунка. «Надсилати сюди послів у той час?» як самі перейшли на бік зрадників із Халната. «А що ж їм іще залишалося робити?» – зауважив Джон. «Що вони могли зробити, якщо другий тунель із Безодні виводив у цитадель?» «Ну, вони могли б відкрити ворота цитаделі королівським військам?» – сквинула брови до гори Зіерн. Джон задумливо почухав свій довгий ніс. «Ну, я, звісно, варвар і всіляке таке», – сказав він. «Звідки мені знати, як це називається тут, у ваших цивілізованих землях? Але у нас на півночі це називають підлість, коли так платиш за гостинність». На якусь мить Узієрн відібрало мову. Вона дивилася на Джона таким поглядом, що здавалося, повітря потріскувало від її гніву. Нарешті вона засміялася, тихо і мелодійно. Присягаюся тобі, драконяче згубо, ти дивовижно наївний. Поруч із тобою я почуваюся столітньою бабцею. Промовляючи ці слова, вона відкинула пасма волосся зі своєї щоки. Свіжа і грайлива, немов 18-річна дівчина. «Ну, годі!» – сказала вона. «Дехто із нас збирається втекти від цієї нудьги і прогулятися верхи до моря. Ти йдеш із нами, гарете?» Її рука Прослизнула у його руку так, що звільнятися було б неввічливо. Дженні побачила, як почервоніло обличчя Гарета. «А ти, наш варваре, король навряд чи захоче з тобою сьогодні зустрітися». «Нічого, всяке може статися. Я почекаю», – неголосно сказав Джон. Бонд жорстко засміявся. Так, наполегливість, яка перемагає королівства. Саме так, погодився Джон і повернувся до різьбленої лавки, зміцнивши таким чином свою репутацію ексцентричного варвара. Побачивши це, Герет вирвав руку із пальців зієрн і також сів неподалік. Але при цьому він зачепився мантією за підлокітник крісла, зроблений у вигляді голови Лева. «Гадаю, я також залишуся!» – промовив він із гідністю, неймовірною для людини, яка вела відчайдушну боротьбу із меблями. Бонд знову образливо засміявся. «Я гадаю, наш принц аж надто довго пробув на півночі!» Зірн криво посміхнулася, немов жарт вийшов невельми вдалий. «Погуляй поки що, Бонда, я маю порозмовляти із королем. Я скоро повернуся». Вона підібрала шлейф і рушила до бронзових дверей королівської приймальні. Опали спалахували у її вуалі немов роса на квітці. Варто було їй порівнятися із невеличким натовпом гномів, як старий дромар знову встав і рушив до неї, явно примушуючи себе до цієї неприємної, але необхідної зустрічі. Але з'єрну лише відвала погляд і прискорила кроки. Тож тепер, аби наздогнати її, гномові довелося б бігти, смішно дрібочучи своїми кривими маленькими ніжками. Він цього не зробив і залишився стояти, дивлячись в спину чаклунці, повними ненависті, бурштиново-блідими очима. Я не розумію. Сказав розгублено Гарет пізніше, коли вони прокладали собі шлях у вузьких провулках велолюдних портових кварталів. Вона сказала, що батько сердиться. «Так, але він же знав, кого я привів, і він не міг не знати про напад дракона сьогодні!» Аби не зіштовхнутися із трьома моряками, які викотилися із дверей таверни, йому довелося перестрибнути через стічну канаву, яка пахла рибою, мало не заплутавшись у власному плащі. Коли розпорядник Бадегамус назвав у спорожнілій галереї ім'я останнього прохача, із яким сьогодні бажав порозмовляти король, Джон і Дженні повели засмученого і сердитого Гарета до себе у покої, які відвели їм у дальньому крилі палацу. Вони почали звільнятись від безглуздих офіційних мантій. І тут Джон і оголосив про свій намір іти до міста і порозмовляти там із гномами. «Із гномами?» Здивовано перепитав Гарет. Ну, якщо це нікому на думку не спадало, то я про це подумав. Якщо я вже збираюся битися із цим драконом, то мушу дізнатися бодай план самих підземель. Із вражаючою спритністю Джон виплутався із перехрещених крил своєї мантії, і його голова виринула із Атласу скуйовджена немов куч бур'яну. І якщо мені не вдалося порозмовляти із гномами там, у галереї, у галереї не можна, вони ж змовники, запротестував Гарет і замовк шукаючи, куди покласти жменю старомодних перснів та ланцюгів. Та стіл був закладений книгами, гарпунами і вмістом лікарської сумки Дженні. Тож розмовляти із ними у галереї при дворі – це справжнє самогубство. І до того ж, ти не збираєшся битися із драконом у самій безодні. Я думав… Гарет спинився, мало не додавши, що у всіх баладах дракона належить вражати перед його лігвом, але аж ніяк не у самому лігві. Якщо я зустрінуся із ним на відкритому місці, він здійметься у повітря і мені гаплик, заперечив Джон, так начебто вони обговорювали партію у шахи. Змовники вони чи не змовники, я знаю одне. Доки дракон у безодні, добра не буде. Решта не моя справа. То ти відведеш нас до них, мій герою? Чи нам доведеться розпитувати перехожих, де тут знайти гномів? Наподив Дженні і, можливо, трохи на власний, Гаред погодився бути їх провідником. Розкажи мені про зієрн, Гарете, сказала Джені шляхом, засовуючи руки глибше в кишені своєї куртки. Хто вона така, хто її вчитель? До якої із магічних школ вона належить? Вчитель? Гарет явно ніколи не думав про такі речі. Школа? Ну, якщо вона володіє магією то мусила у когось вчитися. Джені глянула знизу вгору на юнака, поки вони робили гак, оминаючи перехожих, які оточили пару вуличних фокусників. Позаду них, на площі із фонтаном, темношкірий товстун південного типу встановив переносну піч для випічки вафель, і гучні його заклики розносилися разом із димом у сирому тумані повітря. Існує десять або дванадцять шкіл магії. Називаються вони за іменами засновників. Взагалі-то їх було більше, але деякі з шкіл занепали і зникли. Наприклад, мій наставник Кардін, а відтак я, як його учениця, або його учитель спет, чи інші учні спета, ми відносимося до школи Херна. Досить озвучити, що я належу до школи Херна, і будь-якому чеклунові уже зрозуміло, яка твоя влада, твої можливості і якого типу закляття ти застосовуєш. Справді? Гаррет був заінтригований. Я... Я навіть не підозрював про таке. Я завжди думав, що магія це це щось вроджене. Ну, звісно, ж вроджене, погодилася Дженні. Але без належного навчання дар просто не розвинеться. Потрібен довгий час і потрібні зусилля. Вона замовкла і гірко посміхнулася. За все доводиться платити додала вона мить по тому, влада просто так не дається. Говорити про це їй було важко, і не лише через усвідомлення нікчемності своєї власної влади, але ще й через те, що багато чого тут здавалося незрозумілим тому, хто не мав справи із магією. За все своє життя Дженні зустріла одну єдину людину, здатну зрозуміти її. І цей єдиний стояв зараз біля переносної печі, і пледи його були припорошені цукровою пудрою. Дженні зітхнула і спинилася на краю площі, почекати Джона. Бруківка, зволожена близькістю моря і слизом покидьків, була ковською. Вітер тут віддавав рибою, як і скрізь у цьому місті отруєному подихом океану. Площа ця була точнісінько така ж сама, як і сотні інших у Белі. Невеличкий майданчик, оточений із трьох боків високими рахітичними будівлями, над якими здіймала запліснявіле каміння сіра башта із годинником. У підставу її врізали вівтар із пощербленим образом квіса, загадкового володаря часу. У центрі площі булькотів фонтан у широкій водоймі із тесаного граніту. Кожен камінь був вкритий згори білою цвіллю, а знизу чорно-зеленим мохом, який, здавалося, різ скрізь у вологому повітрі міста. Жінки набирали воду і пліткували. Їх спідниці були підгорнуті мало не до стегон, але голови задля пристойності, вкриті незграбними вовняними вуалями, приколотими до волосся. У потенькованих лабіринтах портових кварталів нетутешній вигляд Джона уваги не привертав. Жителі трьох чвертей королівства та усіх південних країн Юрмилися на цих похилих вуличках. Моряки із голеними головами та довжелезними бородами, торговці із західних провінцій у допотопному незграбному вбранні. Обличчя вкриті вуалями, як у жінок, так і у чоловіків. Лихварі у чорному габардині одягу та невеличких шапочках, які свідчили, що це блудні діти вигнанці зі своєї країни. Були тут і повії, розфарбовані до останнього дюйма. Актори, фокусники, продавці шарфів, кишенькові злодії, каліки та волоцюги. Деякі жінки кидали в бік Дженні, яка вийшла в місто без вуалі, погляди сповнені глузування і несхвалення, І вона була вельми засмучена тим, що погляди ці її сердять. «А що ти взагалі знаєш про Зіерн?» – запитала вона. «Чому вона навчалася у безодні?» Гарет розгублено знизав плечима. «Я не знаю. Здається, вона навчалася у печерах тілителів. Це таке місце у безодні, де зберігається уся мудрість та сила тілителів гномів. Хворі приїздили до них із найдальших країв, і я знаю, що багато магів були з ними пов'язані. Дженні кивнула на ці слова. Навіть у них в зимокраї, на півночі, де багато хто і гадки не мав про життя та звичаї гномів. Її вчителька Каердін із великою пошаною відгукувався про величезну владу, накопичену у печерах цілителів, у серці безодні Ільфардіна. Через площу потяглася процесія паломників-богомольців, священники Кантерита, володаря моря. Вони крокували, закриваючи обличчя каптурами. Аби не осквернитися дотиком нечистих поглядів. Із багатолосого бурмотіння випливало завивання ритуальних флейт, усі обряди, пов'язані з дванадцятьма богами, були настільки давніми, що слова молитов давно уже втратили сенс, ну а музика нічого схожого Джені не чула навіть тут, при королівському дворі. «А коли Зієрн повернулася у Белл?» – запитала вона Гарета. На вилицях юнака позначилися жовна. «Після смерті мами», – глухо відгукнувся він. «Я… я гадаю, мені не варто було тоді так сердитися на батька. Тоді я ще не розумів, яким чином Зієрн може приваблювати людей». Часто навіть проти їх волі. Деякий час Герет засреджено розгладжував рукав, потім зітхнув. Гадаю, йому потрібен був хтось поруч, а я... Я був такий злий на нього, коли мама померла. Дженні не сказала на це нічого, даючи йому самому можливість вибору. Продовжувати або ж замовкнути. З іншого кінця площі тим часом виповзла іще одна процесія. Цього разу йшли прихильники одного із південних культів, які плодилися у портових кварталах як кролики. Темношкірі чоловіки і жінки приспівуючи ляскали у долоні. А змарнілий старий жрець із волоссям до пояса витанцьовував навколо маленького ідола, який плив над натовпом у пересувному вівтарі, оббитому дешевим рожевим ситцем. Священники кантерита, здавалося, іще глибше запхали голови у свої каптури, їх флейти завили із подвоєною силою. Герет глянув на нових прибульців несхвально. Дженні несподівано пригадала, що король Бела був також первосвященником храму дванадцяти богів, тож Герет без сумніву був вихований у найортодоксальнішому дусі. Гуркіт навколо створював ілюзію усамітнення. У натовпі, який ворував навколо, нікому не було ні до кого справи. І за хвилину Гарет знову заговорив. Це трапилося на полюванні, пояснив він. Ми з татом обоє любили полювати, хоча потім він жодного разу не виїхав у поле. Мама ж, на відміну від нас, ненавиділа цю забабу. Але вона любила батька, і якщо він просив її, завжди виїздила із нами. Він насміхався над її боягузством, але це були не зовсім жарти. Він терпіти не може боягузів. Вона їхала за нами жахливою місцевістю, вчепившись у луку сідла і чекала закінчення полювання. Потім він її обіймав, сміявся і питав, чи не набралася вона хоробрості. І так було завжди, скільки я пам'ятаю. Іноді вона брехала йому, що їй починає подобатися полювання. Але коли мені було чотири роки, я одного разу побачив, як вона розірвала свою амазонку перед виїздом. Так вона боялася. «Це була хоробра, леді», – тихо сказала Дженні. Гарет швидко глянув їй в обличчя і негайно відвів погляд. «Прямої провини батька у тому, що сталося, не було», – сказав він по невеликій паузі. «Але коли це відбулося, він вирішив, що це його провина». Її кінь не втримався на урвищі, і вони впали разом на каміння. А із жіночого сідла можна було зістрибнути тільки в один бік. Вона померла через чотири чи п'ять днів. Це трапилося п'ять років тому. І я… він затнувся ніби зважувався аби вимовити наступні слова і я дуже негарно повівся із татом після цього він протер окуляри незграбно і непереконливо насправді ж він витирав очі тепер я розумію Якби мама була дещо хоробрішою, вона просто сказала йому, що не поїде ні на яке полювання. Не боятися бути висміяним – це також хоробрість. Хух. «Можливо, саме тому я і став таким сміливцем», – додав він із слабкою усмішкою. Якби ж я тоді зрозумів, що батько звинувачує себе значно суворіше, аніж його звинувачую я, він знизав своїми худими плечами. Але я цього не знав. Мені тоді було всього тринадцять. Коли ж я нарешті це усвідомив, було уже пізно. У палаці з'явилася зієрн. Послідовники Кантерита зникли в одному із кривих провулків, затиснутих п'яними хиткими будівлями. Діти, які дуріли навколо процесії, заспокоїлися і повернулися до своїх ігор. Джон уже повертався до них, рухаючись через площу. Втім, шлях його раз у раз переривався. Він спинявся, аби подивитися на нове диво. То на столяра, який із зав'язаними очима ремонтував крісло на кам'яній тумбі, то на гру акторів пантоміми, біля яких керівник розповідав вголос найбільш ласі шматочки інтриги. «Ніколи він не навчиться», – подумала Джені, усміхаючись. Поводитися, як належить герою із легенди. Вона повернулася до принца. «Мабуть, важко тобі велося», – сказала вона. Герець зітхнув. «Через декілька років стало краще», – зізнався він. «Я зненавидів її, а потім...» «Потім вона позбавила мене навіть ненависті». Він почервонів. А тепер Раптом на площі виникло сум'яття, схоже на собачу бійку. Жіночий глузливий голос завив. «Шльондра!» – Дженні різко озирнулася. Однак причиною волання була зовсім невідсутність вуалі на її голові. Маленька жінка-гном... Із хмаринкою м'якого абрикосового кольору волосся боязко пробиралася до фонтану. Її шовкові чорні штани були підкатані до колін, аби не замочити їх у калюжах на прочавленій бруківці. Біла туніка із багато розшитими рукавами свідчила про високе походження карлиці і про її нинішню бідність оскільки на рукавах та штанах було присутня чимало латок. Ось вона спинилась, озираючись і болісно мружачись. Очі гномів були непристосовані до денного світла. Помітила фонтан і рушила в його бік. Її по-дитячому маленька рука невміло стискала душку відра. «Хтось із юрби заволав!» «Ей, міледі! Не втомилася приховане зерно проїдати? Слуги тепер дорогі!» Карлиця знову спинилася і закрутила головою, немов шукаючи свого кривдника. Безпорадна і напівсліпа при світлі дня. Хтось пожбурив у неї собаче лайно. Вона підстрибнула, смикнулась. Її вузькі ступні у м'яких шкіряних черевиках послизнулися на вологому нерівному камені. Жінка гном впала, але почала підводитися, та відро уже відкотилося вбік. Одна з жінок біля фонтану під схвальні вигуки своїх подруг зістрибнула і з тусаном ноги відкинула відро якнайдалі. Це навчить тебе, як перекуповувати хліб у чесних людей. Гномиха квапливо поповзла до відра, але варто було їй простягнути руку, як інша товста жінка, одна із найгорластіших пліткарок, відбила відро ще далі. І як чинити змови проти короля? Карлиця підвелася на коліна і почала озиратися. Хтось із дітлахів вибіг із натовпу, який зібрався навколо, і смиконув її за волосся. Жінка крутнулася, намагаючи схопити його, але бешкетник уже зник. З іншого боку підскочив іще один хлопчисько, аж надто захоплений новою грою, щоб помітити наближення Джона. За перших ознак безладу, драконяча згуба повернувся до чоловіка, який стояв поруч, татуйованого виходця із заходу, чий одяг складався здебільшого зі шкіряного фартуха, які носять ковалі. Джон вручив йому три вафельних тісточка. «Отримай, будь ласка!» а далі, неквапливо пронизавши тисняву людей вічливою низкою різноманітних «перепрошую, вибачте, дозвольте». Він наблизився і перехопив другого бешкетника якраз тієї миті, коли той простягнув руку до волосся карлиці. «Дженні уже передбачала, що відбудеться зараз». Зовнішній спокій Джона міг ошукати будь-кого, не одних лише придворних зієрн. Хлопчисько не встиг навіть заволати, як раптом гепнувся просто всередину фонтана. Жахливий сплеск обляпав усіх без винятку жінок на сходинках, дісталося також роззявам, які стояли поруч. Коли хлопчисько випірнув, кашляючи і відпльовуючись, Аверсін нахилився по відро і знову повернув до нього голову. «Твої манери такі ж брудні, як і твій одяг», – сказав він хлопчику. «Незрозуміло, куди дивиться твоя мати. Тому купання тобі не зашкодить у всіх сенсах». Він зачерпнув відром води, і повернувся до чоловіка із заходу, який заціпенів із тісточками у руках. На якусь секунду Дженні здалося, що коваль зараз жбурне їх у фонтан, але Джон тільки посміхнувся йому, сліпуче, як сонце зблизкує на клинку меча. І той чоловік із вельми невдоволеним виглядом віддав йому тістечка. Із глибини натовпу глузливо і пронизливо заволала якась жінка. «Дивіться, ну, у гномих і коханець!» «Дякую!» – із люб'язною посмішкою сказав Джон Ковалеві. «Ти вибач, що я кинув сміття у фонтан. І взагалі!» Тримаючи тістечка у одній руці, відро у іншій, він спустився зі сходів і рушив поруч із гномихою в бік її провулка. Дженні, супроводжувана Гаретом, поспішила слідом, на ходу зазначивши, що тепер ніхто не наважується до них наблизитися. «Джоне, ти невиправний!» – зітхнула вона, наздоганяючи їх. «З тобою усе гаразд?» Останнє питання призначалося жінці гному, яка квапливо дріботіла короткими кривими ніжками, аби не відстати від драконячої згуби. Та підняла на Дженні свої бліді майже безбарвні очі. «Дякую, все гаразд. Я б ніколи. Ми завжди ходили до фонтану вночі, а коли вода була потрібна вдень. «Ми посилали дівчину, яка на нас працювала, але вона пішла». Широкий рот гномихи скривився, коли вона вимовляла останні слова. Хм, «Пішла. Теж, мабуть, із цих», – зауважив Джон і, не озираючись, тицнув великим пальцем через плече. Там за ними позаду ішла уже ціла юрба, завиваючи загрозливо і випльовуючи окремі слова. Зрадники, Скупники! Невдячні!» Ці і значно гірші слова летіли їм в спину. Втім, не тільки слова. Тось пожбурив риб'ячу голову, вона вдарила по спідниці Дженні. Далі чийсь голос проволав щось про стару повію та двох її бичків. Від злості Джені аж затремтіла. Вона готова була проклясти їх, якби вони тільки не були уже прокляті. «До речі, тістечко хочеш?» – дружньо запропонував Джон, і жінка-гном прийняла ласощі. «Гарет, Увесь Червоний не вимовив поки що жодного слова. «На наше чеща!» – з набитим ротом зауважив Джон. «Хрукти і овочі надто дорогі, інакше б нас ними закидали. А е, сюди чи як?» Гномихе швидко нахилила голову, заходячи в тінь критого ганку великого старого будинку, вклиненого між двома п'ятиповерховими будівлями. Задня стіна будинку обривалася у стоячу буру воду каналу. Вікна були щільно закриті віконницями. Штукатурка вкрита мерзенною лайкою, написаною брудом та послідом. Дженні раптом здалося, що із кожної щілини у віконницях на них із побоюванням дивляться сотні очей. Великі двері зі скрипінням відчинилися зсередини. Карлиця схопила відро і пірнула у будинок немовкріт у нору. Джон ледь встиг виставити руку, не даючи дверям зачинитися у нього перед носом. Тоді вперся з усієї сили. Однак невидимий захисник дому був рішучий і мав міцні, як у всіх гномів м'язи. «Зачекай!» – благав Джон, ковзаючи на вологому мармурі сходинок. «Послухай!» «Мені потрібна ваша допомога. Моє ім'я Джон Аверсін. Я прибув із півночі щодо вашого дракона, але я нічого не зможу, якщо ви мені не допоможете!» Він вклинувся плечем у вузьку шпарину, що залишилася. «Будь ласка!» Двері з іншого боку відпустили так несподівано, що Джон, спіткнувшись, трім голов залетів всередину. Із темряви перед покою сиплуватий, високий голос, схожий на хлоп'ячий, заговорив у старовинній урочистій манері, такій, у якій гноми зазвичай розмовляли при дворі. «Заходь, чужоземцю, не варто тобі трощити двері житла гномів!» Ступивши середину, Джон і Гарретт безпомічно вдивлялися у темряву, а от Дженні із її чаклунським зором побачила раптом, що перед ними стоїть не хто інший, як старий Дромар, посланець гномів при дворі короля. Позаду нього простягався великий низький хол, який потопав у глибокій тіні. Велична та сувора архітектура давніх часів продивлялася у кожній рисі. Вочевидь, це був старий маєток, чию територію тепер атакують натовпом з усіх боків, ці смердючі хитки будівлі, зведені значно пізніше. На плямистих стінах іще місцями були помітні давні фрески. Порожнеча холу дозволяла уявити витончені меблі, які колись тут були, а тепер, вочевидь, порубані на дрова. Нині це місце нагадувало печеру, сире і похмуре. У щільно прикритих віконницях лише декілька щілин пропускали водянисте світло, що окреслювало присадкуваті колони і суху мозаїку басейну для дощової води. Над широким поворотом старомодних відкритих сходів Дженні вловила рух на галереї. Там юрмилися гноми. Які озиралися на прибульців із ворожого світу людей. Знову залунав м'який хлоп'ячий голос старого. Твоє ім'я відоме нам, Джона Аверсіне. Ну, що ж, тим краще. відгукнувся Джон обтрушуючи долоні і дивлячись у бліді очі круглоголового гнома, які гостро зиркали на нього під снігової хмари волосся. «А то, знаєте, було б доволі виснажливо розтлумачувати все від самого початку. Хіба попросити Гарета заспівати одну із його балат?» Тінь усмішки з'явилася на вустах гнома. Напевно, вперше за тривалий час. Він пильніше придивився до вихідця із легенди, який наразі протирав свої окуляри. Ти перший, повідомив він, проводячи гостей у величезну прохолодну порожнечу приміщення. Зашепотіло шовкове убрання гнома. Ти перший з усіх повторив Дромар. «Скільки воїнів посилав твій батько, принце Гарете? П'ятнадцять? Двадцять? І жоден із них не прийшов сюди і не запитав нікого із гномів, що вони знають про прихід дракона. І це нас, тих, хто бачив його ближче від усіх!» Гарет почервонів. «Е... Справа у тому, що король, він був розлючений. А чия провина у тому спадкоємцю урієнів, що у народі пішла чутка, нібито ми тебе чи то вбили, чи то викрали? Настало незручне мовчання, впродовж якого гарет то бліт, то червонів під холодним гордовитим поглядом гнома. Я... «Я прошу пробачення, Дромаре. Мені просто не спало на думку, що почнуть говорити таке, або що підозра впаде на вас. Я дійсно не знав, я... я вчинив необачно. Мені здається, я тільки те й роблю, що вчиняю необачно». Старий гном пирхнув. «Так». Спрівши свої вузлуваті пальці маленьких рук, він доволі довго дивився у очі Гарету, але потім кивнув і додав: Що ж, краще чинити необачно, аніж взагалі не діяти, Гарете, магло Шалдоне. Іншим разом, сподіваюсь, ти будеш розумнішим. Він повернувся і провів рукою у дальній кінець темної кімнати, запрошуючи їх пройти. Там було ледь помітно стіл із чорного дерева. Був він не більший, як фут за увишки, а навколо нього лежали подушки, покладені просто на підлогу зазвичаєм гномів. «Прошу, присядьте!» Та що ж ти хотів би дізнатися, драконяча згубо, про прихід дракона у безодню? Його розміри, негайно сказав Джон, варто було їм лише опуститися на коліна, на подушки навколо столу. Поки що я чув лише байки та плітки. Хто-небудь може точно вказати його величину. З боку від Дженні? Раптом залунав високий, м'який голос Карлиці. Його крижі були на рівні фризу, вирізаного на колонах по обидва боки арки, яка веде із ринкової зали до великого тунелю і далі аж до безодні. «Це двадцять футів», кажучи вашими мірками. Запала мовчанка. Дженні раптом Усвідомила, що це значить. Потім, ковтнувши слину, промовила. Тобто, якщо його пропорції звичайні, то він завдовжки майже сорок футів? Так, сказав Дромар. Ринкова зала – перша печера безодні, що лежить одразу за великою брамою і веде у зовнішній світ. Від внутрішніх дверей великого тонелю до воріт сотня і ще півсотні футів. Дракон займав без малого третину цієї довжини. Джон щепив руки на столі перед собою. Обличчя його залишалося кам'яним, але Джені відчула, як дихання його почастішало. Сорок футів. Майже вдвічі більше від довжини того дракона, який дивом не вбив його у вірі. А ще темні звиви тунелів замість відкритого яру. «А мапу безодні ви маєте? Старий гном?» Подивився на Джона так ображено, немов його запитали, скільки коштуватиме ніч із його дочкою. Потім обличчя його потемніло і стало впертим. «Ці знання заборонені для роду людського!» Джон терпляче промовив. «Дивлячись на те, які з вами тут поводяться, я не можу звинувачувати вас за те, що ви не хочете видавати секрети безодні. Але мені це потрібно знати. Атакувати його в лоб намарно. Скажіть хоча б, де саме він заліг?» «Він у храмі Сермендеса, на першому рівні безодні», неохоче відповів Дромар, і його бліді очі примружилися. Маленький, слабкий народ, який завжди не довіряв своїм довгоногим, кровожерним родичам, які загнали його під землю тисячоліття тому. Це просто біля виходу із великого тунелю, там, де він повертає назад до воріт. Володар світла Сермендес був шанований людьми, які жили у безодні королівськими посланцями, їхніми родинами, а також тими, кого ми брали у учні. Його храм був близький до поверхні, тому що люди не люблять проникати глибоко під землю. Камінь лякає їх своєю вагою, темрява жахає. Саме там заліг дракон, туди він стягує своє золото. А якщо зайти йому із тилу, запитав Джон, повинен же бути якийсь обхідний шлях. І якщо це храм, то через ризницю або через кімнати священників? Ні, категорично заявив Дромар, але цієї миті втрутилася карлиця. Так, але ти не знайдеш його, драконоборцю. Вім'я каменя! Старий різко повернувся до неї, і в очах його плавився гнів. «Замовкни, Меп! Секрети безодні не для таких, як він!» А далі він зло глянув на Дженні і додав. «І не для таких, як вона!» Джон звів руку, немов просячи про мовчання. «Скажи, а чому я не зможу знайти?» Ме похитала головою. Із-під важких брів її круглі, майже безбарвні, блакитні очі втупилися на нього співчутливо і з сумом. «Там дуже багато пасток», – сказала вона. «Печери і тунелі – це лабіринт. Навіть ми, його мешканці, і то починаємо розумітися у ньому лише у 12-14 років». Навіть якщо ми назвемо тобі усі повороти, які ти будеш повинен зробити, все одно один єдиний неправильний крок, і це призведе до голодної смерті або до божевілля у підземеллі. Люди не витримують підземної темряви. У лабіринті колись було багато ліхтарів, але тепер вони усі згасли. А мабуть отже. «Не намалюєте?» – спокійним, але напруженим голосом запитав Джон. Коли ж гноми тільки дивилися на нього мовчки і вперто та похитали головами, він не витримав. «Прокляття! Я ж нічого не зможу без вашої допомоги! Мені дуже шкода, але вибір ви маєте один. Або ви довіритеся мені...» Або ніколи більше не побачите своєї безодні?» Брови Дромара важко осіли. «Отже, нехай так і буде!» – проголосив він. Однак Меб повернулася і почала підводитись. Очі посланця Дромара зблиснули. «Ні, Меб!» «Вім'я каменю у серці безодні! Невже тобі недостатньо, що сини людські крадуть у безодні секрет за секретом? Ти вирішила допомогти йому цьому?» Соромся. Губи Меп скривилися у усмішці. «Вистачить із нього і дракона. Чому він іще повинен блукати у темряві?» «Мапу, яку ми дамо йому, можуть вкрасти!» наполягав Дромар. «Я, я наказую! Іменем каменя, який лежить у серці безодні, я наказую!» Меб втім підвелася на ноги і попрямувала до полиції з пергаментом, яка займала колись увесь кут цього похмурого приміщення. Вона там не затрималася і за мить уже повернулася із декількома листами папірусу та очеретяним стилом. Та, котрої ти боїшся, уже давно дізналася шлях до серця Безодні, м'яко сказала вона. Якщо цей лицар-варвар приїхав сюди із Вінтерленда, аби нас врятувати, було б підло йому не допомогти. «А як? Що до неї?» Дромартицнув своїм коротким пальцем, обтяженим величезним самоцвітом на персні в бік Дженні. «Це ж відьма! Ти впевнена, що вона не шпигуватиме, не буде добувати наші секрети і не оберне їх проти нас, що вона не отруїть їх, не осквернить, як це вже робилося до неї!» Гномиха насупилася і якийсь час вивчала Дженні, задумливо скрививши свій широкий рот. Потім опустилася на коліна і, підштовхнувши приладдя через стіл Дромару, сказала «Ти можеш намалювати мапу так, як тобі завгодно. Намалюй на ній те, що вважатимеш за потрібне, а решти не малюй». Але вона, вона – відьма!» Підозра і ненависть лунали у голосі старого. Дженні подумала, що вочевидь дорого обійшлося Дромару його знайомство із з'єрн. «Відьма?» Меп дотяглася до неї і взяла маленькі, подряпані, похлоп'ячому смагляві руки Дженні у свої. Деякий час вона пильно вдивлялася їй у вічі, ніби холодні пальчики поворушили найпотаємніше у свідомості Дженні. І вона зрозуміла, карлиця проникає у її думки, так як сама вона колись проникала у думки Гарета. Меб також була чаклункою. Дженні мимоволі напружилася. Але меб тільки посміхнулася і у відповідь впустила її у глибини своєї душі, м'якої та чистої, як вода, але разом з тим впертої і сильної, як вода. Душі без жалю, без сумнівів і без вагань, яких так багато було у серці самої Джені. Вона розслабилася, відчуваючи себе присоромленою І відчуваючи, як щось із того, що мучило її досі Розчиняється безслідно у цій мудрій пильності Дженні уже розуміла Влада цієї маленької карлиці Значно більша у магічному сенсі від її власної Але була та влада не злою була теплою і м'якою, як сонячне світло. Коли Меб заговорила, то звернулася вона не до Дромара, а до Дженні. «Ти боїшся за нього?» – сказала вона. «І вочевидь, правильно, що боїшся». Вона простягла свою маленьку руку і легенько погладила волосся Дженні. Запам'ятай тільки, дракон – це іще не найбільше зло у цих землях, а смерть – не найгірше, що може із вами трапитися. І з тобою, і з ним. Кінець розділу